Studenije 1904. godine, Ida Tarbell objavila je knjigu pod naslovom Povijest tvrtke Standard Oil. Do tada je ona pisala uspješne i hvaljene biografije Napoleona i Abrahamo Lincolna, kada nije pisala knjige, pisala je čitane članke za ilustrirani mjesečnik McClure's. Standa Doyle početkom 20. stoljeća bio jedno od najmoćnijih američkih tvrtki koja je pod vodstvom osnivača Johna Davisona Rockefellera zagospodarila industrijom nafte. Tarbell nije privlačila samo moć Standard Oila. Imala je ona i osobnih razloga da se bavi tom temom. Njezin otac, Franklin Frank, bio jedan od poslovnih ljudi koji su se okušali u poslu s naftom. Odmah nakon što su bušači pukovnika Edvina drake 1859. u Titusville u državi Pensilvaniji pronašli naftu, Frank Tarbell počeo je izrađivati spremnike za spremanje nafte i u tom poslu stekao malo bogatstvo. Ali u 70. godinama 19. stoljeća Frank Tarbell bit će jedan od poslovnih ljudi u svijetu nafte koji će se naći suočen sa silom zvanom John D. Rockefeller. Rockefeller je sa suradnicima poput Henrya Flaglara koji je na radnom stolu imao pločicu s riječima Čini drugima ono što bi oni činili tebi, samo to učini prvi, gospodario američkom naftnom industriju. Frank Tarbell bio je jedan od mnogih koji se borio sa Standard Oilom i izgubio. Kada je čuo da mu kćer za Maclaur namjerava pisati o Standard Oilu, rekao joj je Ne čini to ajda, oni će uništiti tvoj časopis. Nije to bila jedina prijetnja koju je ona primila, ali to ju nije zaustavila. 24 mjeseca za redom, počevši od Studenog 1902. Ona je objavljivala priča o tome kako je Standard Oil zagospodario naftnim poslom. U Studenom je od tih priča objavila knjigu. Kada je završavala knjigu, otača je bio na umoru. Knjiga je bila posveta njegove borbi sa Standard Oilom. Daniel Juergin u knjizi nagrada Epska potraga za naftom, novcem i moći piš. Kakva je bila Rockefellerova reakcija? Dok su izlazili članci, jedan stari susjed navratio je kako bi posjetio naftnog tajkuna i načao je temu Ajde Tarbel. Kažem ti, odgovorio Rockefeller, promijenile su se stvari odkad smo ti i ja bili dječaci. Svijet je pun socijalista i anarhista. Kada god netko uspije u nekom poslu, oni skoče na njega i pokušaju ga srušiti. Nakon posjeta, susjed je Rockefellerovo stav opisao kao stav borca koji očekuje da ga svako malo netko odala mi po glavi. On nije ni najmanje uznemiren udarcima koje će primiti. I dalje tvrdi da standard nije učinio nikakvu štetu. U drugim se prigodama Rockefellera moglo čuti kako koristi nadimak za svoju prijateljicu Idu Tarbel, gospođa Bačva Katrana. John Davison Rockefeller mogao je izdržati na stotine takvih knjiga i članaka. U stvari će postati ozbiljne kada je na standard Oil krenuo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država. U rujnu 1901. predsjednik Sjedinjenih država, republikanac William McKinley, krenuo je na putovanje po zapadnim državama. Na tom je putovanju šestog rujna anarhist Leon Cholgos ispalio dva metka u njega. McKinley je umro osam dana kasnije. Naslijedio ga je potpredsjednik Theodore Roosevelt. Njega su opisivali pak kao Parni valja ku djelu. Roosevelt je bio jedan od velikih reformatora u povijesti Sjedinjenih Država. I moto koje je govorio puno, govori tiho, nosi veliku batinu i doći ćeš daleko. Kada je u pitanju bio Standard Oil, Roosevelt nije govorio tiho, ali imao veliku batinu, vladu Sjedinjenih Država. Daniel Jurgin U središtu njegovog programa bilo je razbijanje korporativne moći. To donijeti nadimak razbijač Trustova, Trust Buster. Roosevelt nije bio protiv Trustova kao takvih. Vidio ih je kao logičnu, nužnu crtu ekonomskog napretka. Jednom je rekao da se tu kombinaciju može zaustaviti zakonima kao što se mogu zaustaviti poplave na rijeci misisipi. Ali, rekao je predsjednik, možemo te poplave regulirati i kontrolirati nasipima, to jest zakonima i javnim propitivanjem. Takva je reforma bila ključna za njegov pokušaj da se zaustave radikalizam i revolucija i da se očuva američki sustav. Roosevelt je razlikovao dobre i loše trustove. Samo ovi zadnji zaslužuju da ih se razbije. Njegova administracija pokrenula 45 akcija protiv trustova. Majka svih trustova bila je u središtu tih bitaka. Standard Oil bit će jedna od najkorisnijih Rooseveltovih meta, zmaj kojeg je on napadao nije bilo boljeg supadnika za dvoboj. U studenom 1906. američka vlada tužila je Standard Oil na saveznom okružnom sudu u St. Louisu. Optužba je bila kršenje Šermanovog zakona protiv Trustova, donesenog 1890. Predsjednik Roosevelt nakon tužbe je rekao svaka mjera koja je donesena kako bi se osiguralo pošteno poslovanje prekršena je od ovih ljudi. Hruzultovo ministarstvo rata objavilo je da više od Standard Oila neće kupovati ni gorivo, ni maziva. Daniel Jurgin piše. U jednom drugom slučaju, Savezni sudac s nezaboravnim imenom Kenso Mountain Landis, koji će kasnije postati prvi povjerenik bejzbolske lige, nametnuje je golemu globu Standard Oilu zbog kršenja zakona prihvaćanjem rabata. Osudio je i učenu drskost standardovih odvjetnika i žalio zbog neodgovarajuće kazne. Rockefeller je u Clevelandu igrao golf s prijateljima kad se pojavio glasnik sa sučevom odlukom. Rockefeller je razderao omotnicu, pročitao njezin sadržaj i stavio je u džep. Onda je prekinuo tišinu riječima, pa gospodo, hoćemo li nastaviti s igrom? Jedan od prisutnih nije se mogao suzdržati. Kako je visoka presuda? Pitao je. Vjerujem da je najviša moguća, 29 milijuna dolara, odgovorio Rockefeller. Onda je naknadno još rekao, sudac lendis bit će dugo vremena mrtav prije nego što ta globa bude plaćena. Nakon tog ispada nastavio je partiju golfa na izgled neuznemiren i odigrao je jednu od svojih najboljih partija. U istinu, Landisova presuda bit će brzo odbačena. Godine 1909. Savezni sud je presudu koja je ipak potresla Rockefellera i Standard Oil. Sud je presudio u korist vlade i naložio da se Standard Oil razbije na niz manjih tvrtki Standard Doyle u najmio je najbolje odvjetnike. Među njima bio i Frank Kellogg, koji će dva desetljeća kasnije postati državni tajnik i tvorac sporazuma Kellogg-Brijan, zbog kojeg će i dobiti Nobelovu nagradu za mir. Kelog i njegove kolege nastojale su na svaki način srušiti tužbu protiv Standard Oila. Pozvana su 444 svjedoka. Uveden je 1371 dokaz. Na kraju je spis te optužbe bio dug 14495 stranica. A onda je sudu St. Louisu presudio protiv Standard Oila. Tada više Theodore Roosevelt više nije bio u bijeloj kući. Vijest presudi zatekla ga je na bijelom nilu. Presudu je nazvao jednom od najvažnijih pobjeda pristojnosti koja je ikad izvojevana u našoj zemlji. Standard Doyle naravno žalio se Vrhovnom sudu. Rockefeller tvrtki išlo je u prilog da su u vrijeme kada je Vrhovni sud razmatrao žalbu umrla dva sudca i saslušanje se moralo ponoviti. Na kraju sve okončano presudom Vrhovnog suda. Daniel Jurgi piše. U svibnju 1911. na kraju jednog posebno dosadnog posljepodneva mumljajući predsjednik Vrhovnog suda Edward White rekao je moram također objaviti mišljenje suda u slučaju 398 Sjedinjene države protiv tvrtke Standard Oil. Zagušljiva, pospana i užarena sudnica tada je oživjela. Senatori i kongresmeni pojurili su u dvoranu suda. Sljedećih 45 minuta govorio je predsjednik suda White ali često tako nerazgovjetno da su se suci s njegove lijeve strane često morali naginjati i sugerirati mu da podigne glas kako bi se uopće čule njegove riječi. Predsjednik suda uveo je novo načelo da sudska procjena ograničenja trgovine prema Šermanovom zakonu treba biti temeljena na pravilu razuma. To jest, ograničenje se može kažnjavati samo ako je nerazumno i ako radi protiv javnog interesa. U ovom slučaju očito je bilo tako. Nijedan nepristran um, objavio je predsjednik suda White, ne može razmatrati to razdoblje, a da nezaustavljivo ne bude upućen prema zaključku da je sam genij za trgovački razvoj i organizaciju uskoro začeo namjeru da se drugi isključe od njihovog prava da trguju i tako postigao gospodstvo. Svi suci su podržali tu odluku suda. Standard Oil trebao je biti raspušten. John D. Rockefeller počeo je svoju poslovnu karijeru kao službenik, onda je učio za računovođu i nakon toga s partnerom, Morrisom Clarkom, pokrenuo trgovinu prvo prehramenim proizvodima, nakon toga imješovitom mješovitom robom. U tom trgovanju naišao je na naftu, točnije kerozin, kojim su se rasvjetljavale kuće. Kada je vidio koji se novac krije u nafti, Rockefeller je kupio rafineriju u Clevelandu. Njegov partner je posumnjao da u preradi nafte ima zarade, Rockefeller ga je isplatio i 1870. osnovao Standard Oil. Kada je 1865. kupio rafineriju, ona je bila jedna od njih 30 u Klivlandu. Do kraja 19. stoljeća 90% američke industrije nafte bilo je pod kontrolom Standard Oila. Činilo se da je presuda Vrhovnog suda okončala taj monopol. Istina je bila drugačija. Moć američke nafte uzela je samo drugi oblik – i ubrzo je gospodarila ne samo američkom naftom, već i svjetskom, govori profesor dr Igor Dekanić. Rockefeller je dakle centralizirao transport i preradu, u tom transportu i preradi je razvijao najučinkovitiju moguću tehnologiju, formirao je niz kompanija od onog nekadašnjeg Foster Willera i tako dalje koji je razvijao najmoderniju moguću preradu nafte, najkvalitetniji proizvod i tako dalje. S druge strane u poslovanju prema ostalima Rockefeller je bio nesmiljen. U nekim knjigama i starim romanima se opisalo kad neko ne bi htio prodati naftu, neko od ovih, rekao bih, nemirnih opet tajkuna iz proizvodnje ili ne bi je htio prodati po cijeni koju je Rockefeller htio kupiti, onda je Rockefeller rekao dajte ga malo počešite, A to češkanje je značilo noćni posjet iz, ne znam, bezbol palicama i ko zna čim sve ne. Dakle, Rockefeller je bio nemilosrdan prema partnerima a istovremeno je bio, rekao bih, izvanredno za ono doba po svojim kompanijama izvanredno kvalitetan proizvod za ono doba je imao i imao je odličan odnos prema kupcima. Jer na benzinskim postajama standard oila nije bilo tučnjave, nije bilo ničega, prodavala se hrana, sve je bilo uređeno, što je za početak 20. stoljeća i još uvijek pola divlijeg zapada u Sjedinjim američkim državama fantastično dostignuće. S druge strane, ta velika nemilosrdnost prema istraživanju i proizvodnji i proizvođačima je dovela do toga da kako je Rockefeller osnovao svoje standarde po državama, da su partneri pa i države počele tužiti Rockefellera jer je u među vremenu Američki kongres 1890. donio takozvani Shermanov zakon protiv trustova, dakle protiv monopola. Na temelju tog zakona mnoge države Sjedinjenih američkih država su tužile Rockefellerove kompanije. Po prilici jedno čak ukupno tri desetak, više od 30 država je tužilo Standard Oil podružnice u svojim državama i jedno dvije, tri godine su trajali Procesi. Na koncu je Rockefeller tužio svoje tužitelje Vrhovnom sudu Sjedinjenih američkih država, međutim izgubio je taj spor i Vrhovni sud Sjedinjenih američkih država, koji u državama praktično ima funkciju i obilježja kod nas bi rekli Vrhovnog i Ustavnog suda zajedno, i njegova odluka je konačna i bespogovorna, na kraju je vrhovni susjednjeni američke država donio odluku o rasformiranju standard oil trusta i praktično razbijanju jedinstvenog standard oila. Godine 1904. američki satirički magazin PAK objavio karikaturu na kojoj je prikazao standard oil kao hobotnicu. Kraci te hobotnice izlaze iz velikog spremnika za naftu i omotani su oko bijele kuće Capitol Hilla izgrade Vrhovnog suda. Ispod karikature bila je samo jedna riječ, next sljedeći. Odlukom Vrhovnog suda Sjedinjenih Država činilo se da je ta hobotnica razbijena. Istina je bila drugačija, umjesto jednog behemota, dobivenje niz manjih koji su zajedno bili još moćniji i bogatiji. Daniel Nešto prije razdvajanja, jedan od savjetnika Johna D. Rockefellera mislio je da Rockefeller treba prodati nešto dionice Standard Oila, jer je pretpostavio da su one na svom vrhuncu i da će početi padati nakon razbijanja tvrtke. Rockefeller je to odbio, bio je pametniji. Ako zmaj bude raskomadan, njegovi dijelovi bit će vrijednije od cijeline. Godinu dana nakon razdvajanja Standard Oila vrijednost dionica tvrtki nasljednica uglavnom se udvostručila. U slučaju Standarda indijana i utrostručila. Nitko iz toga nije izašao bogatiji od čovjeka koji je bio vlasnik četvrtine svih dionica, Johna D. Rockefellera. Godine 1912. Theodore Roosevelt, dana četiri godine izvan bijele kuće, ponovno se natjecao za predsjednika i opet je meta bio Standard Oila. Cijena dionica povećala se 100%, pa su bogatstva gospodina Rockefellera i njegovih suradnika udvostručena, grmio je za vrijeme izborne kampanje. Nije čudo da Wall Street sada ima novu molitvu. O, milosrdna providnosti, daj nam još jedno razdvajanje. Onda su nastali Standard of New Jersey, Standard Oil of California, Standard Oil of New York, Standard Oil of Indiana i tako dalje i tako dalje. Dakle, drugim ričima, tada je nastalo 27 nezavisnih kompanija, koje su bile potpuno nezavisne. Rockefeller je izišao iz vlasničke strukture, međutim, te nezavisne kompanije su ipak bile tehnološki, organizacijski i kapitalno povezane i sve one su na neki način slično i zajednički odlučivale. To nije bilo javno, to nije se smjelo dogoditi, to se kasnije čak i formaliziralo kroz onaj famozni dogovor u škotskom dvorcu u Akna Kari, 28. godine, međutim, u tom prvo vrijeme kad je Vrhovni sud razbio Standard Oil, Rockefeller izlazi iz Standard Oila, međutim njegovi sinovi i kasnije unuci su manje više svi u vlasničkim i dioničarskim strukturama pojedinih standard kompanija ili danas njihovih nasljednika jer opet vlasništvo kompanije i dionica je sveto pravo pogotovo u Anglosaksonskom pravu i razbijen je standard Oil ali niko nije konfiscirao vlasništvo Rockefellera. A on sam je opet po savjetu vjerojatnog prvog ili prve skupine pravih marketinških stručnjaka i public relations propagandista. Tobože izišao i potpuno napustio, počeo igrat golf, počeo se baviti humanitarnim radom, počeo subvencionirati sve učilišta, škole, čak su mu i radili od jela u koja su ušivali posebne džepove, u koje je nosio uvijek nekoliko desetaka onih kovanica od e, deset centi, tako zvani dime. Amerikanci znaju šta je dajm, koje je on nemilice dijelio na <laughs> kad god bi koga sreo, a dajem ili deset centi je prije 150 godina ipak nešto značio danas praktično ne znači ništa i otprilike tako je to sve skupa završilo. Međutim, Industrijska struktura je uspostavljena, u Sjedinjenim američkim državama se u različitim državama, zavisno opet od prirodnih sirovina i tehnoloških tijekova, su se formirale ključne grane koje su držale trošila naftne industrije, dakle automobilska industrija, zrakoplovna industrija, brodogradnja i... Vojna industrija. Tako da je sve to skupa je praktično u 50 godina Sjedinjene američke države do kraja Prvog svjetskog rata pretvorilo u vodeću industrijsku velesilu svijeta. Godine 1913. Winston Churchill, prvi lord admiraliteta, odlučuje da će svi brodovi Kraljevske mornarice biti pogonjeni na naftu. I time je po prvi puta Britansko carstvo izložio mogućnosti da netko ugrozi njegovu energetsku nezavisnost. Tok su brodovi Kraljevske mornarice bili pogonjeni vjetrom ili ugljenom, Britanija je bila energetski nezavisna. Vjetra je bilo posuda, Britanskog ugljena bilo je u obilju. Ali Velika Britanija nije tada imala ni kap nafte. Jedina nafta za koju se moglo reći da je Britanska bila ona nađena u Perziji, gdje 1908. William Knox Darcy u koncesiji dobivenoj od perzijskog šaha našao naftu i to je bio temelj privatne tvrtke Anglo-Persian Oil Company. Čečilo je uspjelo nagovoriti britanski parlament da odobri kupnju dijela Anglo-Persiana, kako bi britansko carstvo imalo kakvu takvu kontrolu nad opskrbom nafte. Prvi svjetski rat samo je naglasio važnost nafte. Tijekom tog rata svjetska potrošnja nafte povećala se za 50%. U taj rat Velika Britanija ušla praktički bez ratnog zrakoplovstva. Do kraja rata proizvešće 55 tisuća zrakoplova, Francuska 68 tisuća, Njemačka 48 tisuća. Nije samo vojska pogonila potrošnju nafte, svijet konja nestajao je. Dolazio je svijet motora s unutarnim sagorjevanjem. Brian Black u knjizi Sirova stvarnost nafta u svjetskoj povijesti piše. U zadnjih pet tisuća godina ljudi su zapošljavali životinje u kopnenim sustavima prijevoza. Tehnologija koja se razvila u to doba, konj i jedrenjak, održala se sve do 50. godina 19. stoljeća. konje i jedro bili su u Sjedinjenim državama dominantne prijevozne tehnologije sve do početka 20. stoljeća. Američki popis iz 1870. nabrojao je više od 8 milijuna konja, od toga njih milijuni 500 tisuća u gradovima. Popis iz 1910. pokazuje porast broja konja na 21,2 milijuna. Njihov je rad imao cijenu. Radni konj izbaci dnevno između 7,5 do 15 kilograma izmeta i 7,5 litara urina. U gradovima poput New Yorka to je dovodilo do skoro 1000,5 tona konjskog izmeta na dan. Nafta, točnije rečeno motor sa unutarnjim sagurjevanjem, riješio je taj problem. Konje, a njih je samo 1900, te na Manhattanu bilo 130 tisuća, zamijenio automobil. Godine 1898. u Sjedinim državama registrirano je 800 automobila. 14 godina kasnije broj registriranih automobila popeo se na 902 tisuće. Deset dana nakon što je stupilo na snagu primirje kojim je okončan prvi svjetski rat, u Londonu je britanska vlada organizirala svečanu večeru. Uzvanici su bili sudionici savezničke naftne konferencije kojim je predsjedao George Curzon. Na toj večeri Curzon uzvanicima rekao da su saveznici do pobjede doplutali na valu nafte. Drugi su uzvanici bili još izravniji. Daniel Juergen piše... Senator Berenger, direktor francuskog komite General du Petrol, bio je još elokventniji. Govoreći na francuskom, rekao je da je nafta, krv zemlje, bila i krv pobjede. Njemačka se previše hvalila svom nadmoći u željezu i ugljenu, ali nije uzela u obzir nadmoć nafte. Berenger je također još izrekao i proročanstvo. Nastavljajući na francuskom, rekao je, kao što je nafta bila krv pobjede, tako će biti i krv mira. Duglad za naftom nastoja će zadovoljiti sve moćnije američke naftne tvrtke. Ta nafta je i britanska nafta, ta nafta je i jednim dijelom nizozemska nafta, jer osim američkih naftnih kompanija, velike su kompanije, vrlo velike, prije Prvog svjetskog rata izgrađene, prije svega britanske u Perziji tadašnjoj, od britanskih počelo je sa Burmah oilom, a zapravo je na kraju završilo u Prvom svjetskom ratu da su te kompanije objedinjene, jer je umeđu vremenu razvoj tehnologije pomorskog prijevoza i ložila kod brodova došao do toga da je ugljen zamijenjen teškim loževim uljem i ratne flote, vojni brodovi, koji su bili glavno oružje u Prvom svjetskom ratu, su bili brži i lakša manipulacija i jednostavnije upravljanje, ako je bio ložen, pogonjen teškim ložijim uljem, nego ugljenom. I tako je pod utjecajem Winstona Čerčila, koji je jedno kratko vrijeme bio prvi lord admiraliteta i, i prvi pomorski lord zapravo i u Prvom svjetskom ratu, je došlo do osnutka kompanije British Petroleum koja je objedinila sve aktivnosti u Perziji, a s druge strane nizozemske investitori su pronašli naftu u takozvanoj holandskoj istočnoj Indiji, današnjoj Indoneziji i počela je proizvodnja te nafte. I na toj nafti je nastala također jedna velika kompanija, njezin jedan dio je bio Royal Dutch a drugi britanski partner Shell i dvije velike kompanije su bile British Petroleum i Royal Dutch Shell to su bile britanske a od preostalih ili nekad razbijenih standarda pet ili četiri se izdiglo kao najvećih američkih kompanija to je bio Standard Oil of New Jersey Standard Oil of New York Standard Oil of Indiana ili kasnije Amoco, Standard Oil of California ili kasnije Chevron, a od onog nekadašnjeg spindletopa ili 5-6 kompanija koje su nastale oko otkrića nafte u Teksasu je bila kompanija Texaco. I tih 5-6-7 kompanija, 7 zapravo, su bile najveće kompanije na kraju Prvog svjetskog rata. U prvi svjetski rat velike vojske, antante i centralnih sila ušle su na nogama pješaka i na leđima tovarne stoke, uglavnom konja. Idealni omjer bio je jedan konj na tri vojnika. Britanske ekspedicijske snage koje su 1914. upućene u europu imale su samo 827 motornih vozila. Zadnji tjedan rata britanska vojska dočekala je s 56.000 kamiona, 23.000 automobila i 34.000 motocikala. Vojske pogunjene naftom opskrbljivale su se većinom iz Sjedinih američkih država. Godine 1914. one su proizvale 265 milijuna barela nafte ili 65% svjetske proizvodnje. Nakon revolucije u Rusiji, kada je opskrba ruskom naftom značajno pala, američka nafta postala još važnija. Godine 1918. 80% potreba sile Antante za naftom podmirivalo se uvozom iz Sjedinih država. Pored Sjedinjih država i Rusije, druga dva velika područja iz kojih je dolazila nafta bili su Perzija, današnji Iran, i nizuzemska istočna Indija, današnja Indonezija. Ali ruska nafta nije se tako lako mogla nadomjestiti. U oči revolucije ona je podmirivala 15% svjetskih potreba. Trećinu te proizvodnje kontrolirala su braća Nobel, Robert i Ludvig. Ostatak ruske proizvodnje nafte kontrolirala je britansko-nizuzemska tvrtka Royal Dutch Shell. Oktobarska revolucija otvorila je mogućnost da se ruska nafta drugačije raspodijeli. Daniel Jörgen piše. Za vrijeme revolucije Nobelovi su pobjegli iz Rusije. Jedna je skupina to učinila prerušena u seljake, druga je pobjegla na nogama i sanjkama preko Finjske. Nakon tri četvrt stoljeća njihova je dinastija u Rusiji okončana. Na kraju su našli put do Pariza, gdje su se sklonili u Hotel Moris i pokušali vidjeti što se i kako može spasiti od njihovog naftnog carstva. Odgovor je bio rasprodaja. Nobelovi su ponudili Henryju Deterdingu iz Royal Dutch shell cijelu svoju rusku naftnu operaciju. Deterding je odmah shvatio što mu se nudi, mogućnost da postane gospodar ruske nafte. Bila je samo jedna prepreka. Bolševici su morali biti pobjeđeni. S britanskom tvrtkom, anglo-perzijan i lordom Kaudrejem krenuo je stvarati sindikat kako bi pregovarao s Nobelovima. Bio je uvjeren da bolševički režim neće potrejati. Bolševici će biti za šest mjeseci pometeni, ne samo s Kavkaza, već iz cijele Rusije, napisao je 1920. godine. Henry deterding nije bio jedini koji je uvidio tu prigodu. Nasljednici Rockefellerovog Standard Oila, koji su gospodarili američkim tržištem nafte, sada su se odlučili proširiti i na svijet. Prvo je u natjecanje za rusku naftu ušao Standard Oil of New Jersey, onda i drugi nasljednici Rockefellerovog carstva Standard Oil of New York, znan pod kraticom Sokoni i Vacuum Oil. Daniel Juergen piše. Deterding je zapeo u strašan bijes. Optužio je predsjednika Sokonija, C.F. Mayera, kao čovjeka koji nema ni časti ni pameti. 1927. uz znak odmazde za ono što je vidio kao izdaju Sokonija, pokrenuo je brutalni rat cijena u Indiji, koji se uskoro proširio na druga tržišta u svijetu. Deterding je također pokrenuo novinsku kampanju protiv standard Doyle of New York zbog kupovine komunističke nafte. Kako razlika između nasljednica Standard Oil Trusta nije bila jasna, ne samo za javnost, već i za Deterdinga, koji je bio presumničav da bi vjerovao u te razlike, u sve uvučen Standard Oil of New Jersey. Na krajnju nelagodu Voltera Tigla, predsjednika Standard Oila of New Jersey, i on je bio optužen da kupuje komunističku naftu. To je ihtio Deterding. Suočavamo se s tako golemim događajima da njih može samo riješiti Standard Oil of New Jersey, prijeteći je napisao Deterding jednom višem menadžeru Jerseya. Jasno je rekao da očekuje da Jersey dovede u red sokoni. William Teagle pokušao ovaj je Soconi i Vakium nagovoriti da se ostave ruske nafte. Predsjednik Vakiuma onda je upozorio da američki farmeri prodaju žito i pamuk komunističkoj Rusiji i pitao je li nepravednije kupovati od Rusije ili joj nešto prodavati. Detarding je pod svaku cijenu htio izgurati američke naftne tvrtke iz posla ruskom naftom. U tome je uspio, ali na kraju su američke tvrtke, većinom nasljednice Standa Doyla, bile te koje su pobjedile. Detardingu su ostavile rusku naftu. One su se počele širiti na jednom drugom dijelu svijeta. Jer poslije završetka Prvog svjetskog rata u političkom smislu Osmansko carstvo je razbijeno i zapravo nastao je niz država koje su sve bile relativno slabe i praktično nisu predstavljale ništa u industrijskom strukturi, ali su imale moguće ili potencijalne nalazišta nafte. Moguća, moguća jer je nafta se proizvodila samo u Perziji, a tada su zapravo ovih pet najvećih američkih i dvije najveće britanske kompanije razdijelile jer su jednom složenom operacijom u 4-5 godina uspjele kupiti koncesije za istraživanje u bivšem osmanskom carstvu na arapskom poluotoku Perziji i tako dalje. Proizvodnju na Bliskom istoku, odnosno bivšem osmanskom carstvu, su držale zapravo dvije evropske kompanije, britanski British Petroleum i britansko-nizozemski Royal Dutch Shell. I dijelimično su nešto malo imali francuzi, ali vrlo mali male udile a sjednice američke države su u komadanju i podijeli ekonomskih interesa na tom raskomadanom dijelu Osmanskog carstva. Američki predsjednici su proklamirali takozvanu politiku otvorenih vrata. Dakle, svi koji imaju ekonomske interese mogu sudjelovati. A pošto su Amerikanci bili industrijski jači i tehnološki, onda su bili i dominantni i tako je stvorena ta međunarodna grupa koja se ponegdje naziva konzorcijem, još uvijek koja je negdje dva godina zapravo stvorila međunarodni monopol koji je bio utemeljen na zajedničkoj proizvodnji, zajedničkom standardu prerade, zajedničkim cijenama sve nafte bilo gdje da se ona otkrije i njihovom dobrovoljnom sudjelovanju u zajedničkoj trgovini, bez ikakve prisile. Dakle, to je bio jedan vrlo inteligentan i cijeli temelj toga ili osnova je nastala pod konas 20. godina jednom opet vrlo zanimljivom pričom koja je možda uzbudljivija od najuzbudljivijeg avanturističkog filma. 10. sječnja 1901. godine u Spindletop u mjestu kod Bomona u jugoistočnom Teksasu trgači za naftom naišli su na izvori iz kojeg je 10 dana izlazilo oko 100 tisuća barela nafte na dan. Bio je to početak naftnog buma u Teksasu. Privučen tim bumom u Teksas je došao Columbus Joyner, koji je poslovnu karijeru počeo otvaranjem trgovine mješovitom robom u rodnoj državi Alabami. Joyner je za sebe govorio da je njegovo formalno obrazovanje trajalo sedam tjedana i da je naučio pisati prepisujući stari zavjet. Joyner se onda počeo baviti pravom, postao zastupnik u predstavničkom domu Tenesija, a na koncu je 1930. kada mu je bilo 70 godina, počeo tražiti naftu u istočnom Teksasu. Svi su mu govorili da nafte nema. 3. listopada 1930. iz bušotine koji su bušili naftaši Kolombasa Džojnera čulo se glasno grgljanje. Polje nafte koju su otkrili naftaši Kolombasa Džojnera dobilo je ime Crni div. Džojner je bio sretan, drugi naftaši ne. Nafte je bilo toliko da su cijene opet počele padati. U godini 1930. barel nafte je oko dolar za barel. Do kraja svibnja sljedeće godine cijena je pala na 15 centi za barel. Potražnja za naftom i dalje je rasla, ali je sada nafte bilo toliko da ju potražnja nije mogla sustići. I naftne tvrtke odlučile su da je vrijeme da se uvede red na tržište. Anthony Sampson u knjizi Sedam se piše početkom 1928. velika trojka, Tigl iz Standardoyla, Deterding i Shaila i Cadman iz Anglo-Persijana, počele održavati tajne sastanke koje je predložio Tigl kako bi ograničila destruktivnu međusobnu konkurenciju. U kolovozu novine su saznale o tajnovitom sastanku u dvorcu Ahnagari, romantičnom ladanju s tornjevima u grofoviji Ivernas u Škotskom gorju. Dvorac je bio u vlasništvu klana Cameron ali oni su ga iznajmili Henryu Deterdingu za početak sezone lova na lještarke i za ribolov na pastrve u privatnom zaljevu ispod dvorca. Dvorac je bio, kako je izvijestio Sandy Experts, neprobojna tvrđava koja štiti jednu od najzanimljivijih skupina tajnovitih osoba ovoga svijeta. Bilo je to u istinu čudno okupljenje. Deterding je došao sa svojom novom ruskom suprugom i dvije vragolaste nečakinje. Njima su se pridružili Sir John Cadman sa suprugom, te William Teagle, koji je dojedrio iz New Yorka kako bi ostao anoniman. U Londonu, kad je novinar nazvao kako bi pitao gdje je Tigl, on je sam podignuo slušalicu i odgovorio, Teagle, nikad nisam čuo za njega. Došli su i predstavnici drugih tvrtki, među njima i William Lorimer Mellon iz Galfa. Novine nisu uspjele ući u tu tvrđavu i ekspres je izvijestio da su škotski zaljevi šutljivi poput naftnih baruna. Rezultat tog dogovora u škotskom gorju bio je dogovor poznat kao As is agreement Sadržaj tog dogovora bio je tajan sve do 1952 je to prvi dogovor kojim su naftne tvrtke većina njih američke podijelile svijet S jedne strane 20. godina Imate ekonomsku situaciju. Prvi svjetski rat ili kako su ga dotac zvali veliki rat donio je, rekao bih, velike gubitke ljudske Poginuli su miljoni ljudi u epidemiji takozvane španjolske gripe je umrlo još nekoliko miliona ljudi dakle s jedne strane imate šokantnu društvenu situaciju u Europi osobito jer se rat vodio uglavnom u Europi i nešto na Bliskom istoku imate društvenu su šokantnu situaciju s druge strane imate posljeratnu obnovu 20. godina imate onaj veliki veliki razvojni bum 20. godina koji je bio dosta staje intenzivan u Europi, a naročito je intenzivan u Sjedinim američkim državama. I 20. godina su zapravo američke i industrijske, a osobito naftne kompanije i njihova vodstva i njihovi menadžmenti shvatili da preko infrastrukture energetske i pogonskih goriva i za zračni, i za kopneni, i za pomorski prijevoz zapravo možete nadzirati sve i civilni život, i ratovanje, i sve. I tada 20. godina dolazi do velikog buma u Sjedinjim američkim državama. Neki od autora su to nazvali najvećim razdobljem rasta neobuzdanog kapitalizma i u Europi i u Sjedinjim američkim državama, a osobito u Sjedinjim američkim državama. I tada su američke naftne kompanije upravo kroz to standardiziranje odnosa u međunarodnim naftnom trgovanju shvatile da mogu praktično dominirati i da su snažniji od svih evropskih naftnih kompanija i da mogu praktično dominirati odnosima u cijelom svijetu. To nije bila izravna dominacija. To je bila dominacija nametnuta kroz preradbeni standard, tehnološki standard, organizacijski standard i kroz međusobne trgovinske odnose, koji su opet svi bili utemeljeni na slobodnom tržištu, ali slobodnom tržištu u kojem su se pojedini partneri dogovorili kod koga će kupovati naftu i po kojoj cijeni i kod koga će prerađivati, a prerada mora imati standard jer su trošila opet jedinstvena motori, zrakoplovi i tako dalje. I na taj način je kroz zapravo širenje tehnoloških, organizacijskih i trgovinskih pravila bez monopola nametnut relativno čvrst monopol koji je trajao sve do 70. godina, 20. stoljeća. Godine 1918. bojnik Frank Holmes putovao je po Etiopiji gdje je kupovao govedinu za britansku vojsku. Tamo je prvi puta vidio kako nafta izbija na površinu. Dok je bio stacioniran u Basri, jedan mu je arapski trgovac pokazao mjesta na kojima nafta izbija na površinu na arapskom dijelu Arapskog ili Perzijskog zaljeva. Holmes je bio rudarski inženjer i ti izboji nafte počeli su ga zanimati. Godine 1920. osnovao je tvrtku Eastern and General Syndicate. Daniel Juergen piše. On je bio promotor par excellence, s darom da natjera ljude da mu vjeruju. Putovao je po arapskoj strani zaljeva, od jednog siromašnog vladara do drugog, i nudio svoju viziju obećavajući im bogatstvo tamo gdje su oni vidjeli samo siromaštvo, uvijek želeći dodati još jednu koncesiju u svoju torbu. Holmes je pokrenuo svoj pohod pod budnim okom raznih britanskih funkcionara u tom području koji su bili zaduženi za vođenje vanjskih poslovatih lokalnih vladara i za zaštitu interesa njegovog veličanstva. U Holmesu su vidjeli beskrupuloznog bundiju koji je bio sposoban za stvaranje nereda koji je tražio u potrazi za brzom zaradom da potkopa britanski utjecaj u tom području. Za jednog funkcionara Holmes nije bio ništa drugo nego lutalice u svijetu nafte. Ali to nije bio sud pa uzdu obale. Za njih, bojnik Holmes postao nešto sasvim drugo. Abu al-neft, otac nafte. Frank Holmes za sjedište svoje operacije potrage za naftom u zaljevu odabrao je maleni otok, Bahrein. Bio je uvjeren da na njemu ima nafte. Ali imao je veliki problem. Nakon Prvog svjetskog rata, velike naftne tvrtke, predvođene Anglo-Persianom i Royal Dutch Shellom, nastojale su na području Srednjeg istoka, od onoga što je nekada bilo Osmansko carstvo, urediti poslove s naftom. Ključan za to bio je Kalust Gulbenkian, poslovni čovjek koji je uspio od osmanskog sultana za svoju tvrtku, Turkish Petroleum Company, dobiti koncesiju za traženje i iskorištavanje nafte u cijelom osmanskom carstvu. I nakon raspada tog carstva, Gulbenkian je zadržao ključno ulogu u dobivanju koncesija. Na kraju, nakon tajnovitih pregovora, dvije britanske i pet američkih tvrtki, na čelu sa Standard Oil of New Jersey, potpisalo je takozvani sporazum Crvene Crte. Temelj sporazuma bio je dogovor da će se tih sedam velikih tvrtki dogovarati o koncesijama na naftu i da neće u to područje puštati druge tvrtke. Ako je to područje bilo, Daniel Jorgen piše. Na jednom od zadnjih sastanaka Gulbenkijan je zatražio veliku kartu srednjeg istoka, onda uzao debelu crvenu olovku i povukao crtu uzduž granica sada nepostojećeg osmanskog carstva. To je bilo osmansko carstvo koje sam poznavao 1914. rekao je. Ja to znam jer sam se u njemu rodio, živio i služio mu. Kada je bojnik Holmes otišao u sjedište Standard Oil of New Jersey, kako bi tu tvrtku nagovorio da počne tražiti naftu Bahreinu, dobio je negativan odgovor. Bahrein je bio unutar crvene crte. Za to je trebala suglasnost svih potpisnika sporazuma crvene crte. A iz Standard Oil of New Jersey stigla je poruka da oni smatraju da više šance ima naći naftu u Albaniji nego u Bahreinu. Onda je Holmes otišao u Standard Oil of California, Sokal, Tamo je dobio potvrdan odgovor zašto? Sokal nije potpisao sporazum crvene crte. 31. svibnja 1932. sokal je našao naftu u bahreinu. Inženjeri i geolozi sokala gledali su na geološke formacije preko puta bahreina na obali arapskog zaljeva i činilo im se da i tamo ima nafte a na toj obali te 1932. Abdul Aziz ibn Saud proglasio je kraljevinu Saudijsku Arabiju. Sokal će tamo dobiti koncesiju za traženje nafte. Kad ju tamo nađe, američke naftne tvrtke dobit će blago s kojim će zagospodariti svijetu, govori profesor Dr. Igor Tekanić. U vremenu se tiho promijenila strategija bivših kompanija Standard Oil-a. I one su sve i tekako jačale svoje odjele za istraživanje i proizvodnju. Dakle, velika prerada, veliko tržište su bili dovoljna količina kapitala da bi pokrili ekstreman riziku traganju za naftom i zato su se poslje Rockefellera Rockefellerovi standardi i kako okrenuli istraživanju i proizvodnji i nadzirali glavno istraživanje i proizvodnju svugdje, gdje je bilo šanse za pronalazak nafte. Među vremenu su geolozi rekli da osim Bahreina i onog dijela gdje je nafta već pronađena, bi se mogla pronaći u Saudijskoj Arabiji. Počeli su bušenje i čini mi se bušotina broj devet u Saudijskoj Arabiji na polju Gavar, je otkrila velike količine nafte 1938. godine, tamo pred početak drugog svjetskog rata. Tu proizvodnju su organizirali Amerikanci. Amerikanci su u dogovoru sa Saudijskom državom. Britanski imperi tada je smatrao da je, bez obzira na rezultate prvog svjetskog rata, kad su Engleži, dižući arapsku pobunu, praktično podkopali osmansko carstvo, međutim između dva svjetska rata britanske vlade su smatrali da zapravo Saudijska Arabija je bezvrednijan teritorij da ne treba trošiti bilo kakve snage niti čak niti za kontakte s tim, s tim kraljem i kraljevstvom koje je bilo dosta pitoresno za uvjete tadašnjeg britanskog poimanja visokog društva, međutim kad su Amerikanci otkrili naftu i kad je, kad je jedan od bivših geologa kojega je predsjednik Roosevelt imenovao kao jednog posebnog organizatora proizvodnje nafte prije drugog svjetskog rata, ali koji će planirati razvitak i vojne i ostale industrije. Čini mi se, prezime moje bilo Degoyler. Degoyler je rekao ogromne rezerve, potencijalne rezerve nalaze se u Saudijskoj Arabiji. Treba se povezati sa Saudijskom Arabijom. Amerikanci su počeli proizvodnju, gradili su prvi izvozni terminal za vrijeme drugog svjetskog rata. Međutim, Amerikanci su, rekao bih, stimulirali i sponzorirali i saudijsku državu. S druge strane, Sjedinjene američke države su kroz odnose proizvođača i onoga koji je bio vlasnik zemljišta, a oni su i državu smatrali vlasnikom zemljišta sa jednom šesnaestinom od cijene nafte i zapravo oni su to organizirali također jednu diskretnu dominaciju jer opet niko nije kontrolirao troškove istraživanja kompanija i onda su masu troškova utopili u istraživanje kompanija pa onda profit dijelio na način da je jednu šestnestinu pripala vlasniku zemljišta. Tako je to trajalo. I na taj način su Sjedinjene američke države, odnosno američke kompanije, precizno govoreći, zadominirale proizvodnjom nafte na Bliskom istoku. U kolovozu 1970. u Libiju je sletio privatni mlažnjak u kojem je bio Armand Hammer, prvi čovjek Occidental petroleuma Ta tvrtka nije pripadala ekskluzivnom društvu Sedam sestara. Ali je bila bitna. Pored naftnih koncesija u Kaliforniji i činjenice da je Hammer do kraja svog života, umre 1990. u 1992. godini, bio posrednik između pet generalnih sekretara Komunističke partije Sovjetskog saveza i sedam američkih predsjednika, još mogao pohvaliti i unosnom koncesijom za iskorištavanje libijske nafte. Ali te 1970. kralja Idrisa i njegove vlade s kojim je on dogovorio tu koncesiju, više nije bilo. Godinu dana ranije na vlasti državnim udarom došao pukovnik Muammar al-Gaddafi. Hammer je dolazio u Libiju jer je nova vlast prijetila nacionalizacijom industrije nafte. Armand Hammer, koji se sa Leninom i Stalinom dogovarao o američkim ulaganjem u Sovjetski savez, otišao je na pregovore s novim vladarima Libije. Za pregovore s njim određen je zamjenik predsjednika Vlade Abdul Salam Ahmed Jalud. Hamer je znao da ima posla s tvrdim pregovaračem. Jalud je na pregovorima s predstavnicima Teksaka i Standard Oil of Kalifornija papir s njegovim prijedlozima zgužvao i bacio im u lice. Na prvom sastanku Jalud je Hameru ponudio svježe ispečena peciva i crnu kavu. Ali nakon toga, Džaludi je izvadio Colt 45 i stavio ga na stol s cijevi uperenom protiv Hamera. Činilo se da je doba moćne američke nafte prošlo. I neko vrijeme tako je to izgledalo. Onda se ta nafta oporavila i u drugom obliku i dalje utječe na svijet. O tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste povijest četvrtkom. Tek ščitao Janoš Rømer. Emisiju snimio Jurica Novosel. Uredio i vodio Dario Špelić, Hrvatski radio 2025. godina.